صف الثاني. Bada humm Ini Hapal dah ini Tidak hapalakan dah hafal bibirnya kelihatan Nah, berikutnya Di luar ayub masuk sini ayub sini. Masih pada hari yang ke dua puluh enam membikul di khutbah salat shabakoh dan setiap langkah berjalan menuju salat termasuk shabakoh. Kita mengetahui banyak keutamaan Orang-orang yang melangkahkan kakinya <kosik> Menuju salat Di antaranya Hadis Habir Rahim Yang dikandalkan Imam Muslim Qa'a Rasulullah Sallallahu Alaa Adullukum Ala ma'ayamhullah Bidya khataya Urwafah binti Rajat, maukah kepada kalian halaman yang Allah khataya itu apa yang menghapuskan dosa-dosa? Urwafah binti <instant> Rajah <laughs> dalam angka derajat, kalu belajar <Sellan> Syawal, mereka mengatakan tentu belajar Syawal. Rasulullah melanjutkan, sebab butuh al-makarih wantidaru as-salah salah fadza likum ar-ribat fadza likum ar yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan berat alal magarih seperti di pagi hari kondisi dingin ini berat namun kita harus meratakan, harus menyempurnakan wudhu Kemudian menunggu salat sampai salat berikutnya. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Makna al-muwadhafah, al-muwadhabah Al-taharah thaharah was-salah wa ibadah kal-hajj wa umrah di sabilillah. Bahwasanya yang sungguh-sungguh dalam kesucian berwudhu dan megiat melaksanakan salat serta beribadah itu sama dengan pejuang di jalan Allah. Orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya diperhatikan menjaga salatnya pergi ke masjid melakukan ibadah itu sama artinya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga kalau meninggal dunia, mungkin di jalan, tertabrak mobil, ataupun yang lainnya, maka masuk dalam barisan mujahidun. Orang-orang yang berjihad di jalannya. Ini keutamaan orang-orang yang berwudu melangkah ke lakinya ke masjid Allah akan hapus dosanya Allah akan angkat derajatnya dan juga fadzalikum riba itulah riba apa wah hadis Abu Musa Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim arada banu salimah ay yantakilu Kuba masjid Bahwasanya Banu Salimah mereka ingin pindah dekat dengan masjid. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu wasallam. Mbak Dayus, nah menyampaikan ke Nabi s.a.w wasallam. Fa qala maka Nabi mengatakan kepada mereka Qad balaguni annakum turidun an tantakilu kurbal masjid Qaluna ya Rasulullah pada aratna zalika Rasulullah sallallahu ya bani Salimah diarukum tuttabu atharukum diarukum tuttabu atharukum Berita ini sampaikan Nabi Muhammad SAW alaihi Nabi mengatakan kepada mereka telah sampai berita kepadaku kepada diriku bahwa kalian ingin pindah dekat ke masjid mereka mengatakan iya waih Rasulullah kami telah menginginkannya maka Rasulullah SAW bani salimah waih banu salimah diarukum ini hendaknya kalian senantiasa di tempat kalian tidak usah pindah ke dekat masjid Tuktabu a'farukum akan ditulis bekas-bekas perjalanan kalian. Diyarukum tuktabu a'farukum dua kali. Dalam surah Yasin ayat 12 Inna ya, nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa a'farum kull shay'in sayyanahu fi iman bin semuanya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan kami akan menulis apa-apa yang telah mereka lakukan di masa silam dan juga menulis jejak-jejak mereka itu langkah-langkah dari kaki-kaki kita langkah-langkahnya itu nanti beribu-ribu akan ditulis sendiri kullu shay'in asainnahu fi imbin dengan segala sesuatu itu kami hitung dalam lauh mahfuz di itu dalam lauh mahfuz Ayat ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW tetap menganjurkan Bagi Banu Salim yang rumahnya jauh dari masjid Untuk tetap tinggal Di rumah-rumahnya Dan dengan itu akan mendapatkan pahala yang besar Wahadis Ubaib bin Ka'ab Ini kata dengan muslim juga Kana rajun La'alamu Aba'adah من المساجد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاة فقوت له لو اشتريت حمارا تركبه في ظلماء ورمضاء فقال ما يسرني أن منزلي قرب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المساجد ورجوعي Nah, fi ahli iza rajatu faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qadu jama'a dhalika kullah Mubaykin ka'am menyebutkan ada seorang yang aku tidak mengetahui rumahnya itu paling jauh dari masjid melebihi dia namun dia tidak pernah ketinggalan sholat maka aku mengatakan kepada dia kalau seandainya engkau membeli keledai sehingga engkau bisa menungganginya yang melindungi dirimu dari kegelapan warambah itu syiddah al-har sangat panas kemudian orang tadi mengatakan suruni, alangkah mudah bagi saya Anna manzili qurbal masjid, kalau rumahku itu dekat masjid. Aku menginginkan agar kebergianku menuju masjid dan kembaliku, nah pulang ke keluargaku itu ditulis bagi diriku yaitu pahala. Berita ini sampai Rasulullah SAW alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan qad jama'ad lik dia telah mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan pahala yang besar. Ya walaupun rumahnya jauh, ini usaha untuk beli keledai sehingga bisa melindungi dirinya dari kegelapan, keledai itu lebih lebih awas dalam jalan. Nah, demikian pula dalam syidal har sangat panas. Jadi kalau orang dari kendaraan lebih lebih ringan daripada berjalan kaki. Perantos itu apa tidak mau? Tidak mau membeli keledai dan tidak pernah ketinggalan salat dan berjamaah dan tertulis semuanya dalam hadis yang kalian hafal juga hadis-hadirirah al-Bukhari muslim man gada ilal masjid awraha a'adallahu nuzulan fil jannah nah fil jannah di nuzulan kulla man gada awraha barang siapa yang pergi atau kembali dari masjid ini gada raha bisa dihati dan pergi di pagi hari dan sore hari Saya juga diartikan Pulang dan kembali Maka Allah akan menyiapkan Yaitu di jamuan di surga Allah memuliakannya Setiap kali ia pergi ataupun kembali Atau pergi di pagi hari dan di sore hari Allah menyiapkan Yaitu kenikmatan-kenikmatan di surga. Bagaimana kalau Allah yang memuliakannya? Kalau datang presiden ke kampung kita ini, mungkin orang sekampung sibuk semuanya. Bersiapkan ini makanan yang istimewa untuk presiden apa. Nah, baru camat saja sudah dimuliakan. Apalagi presiden. Perhatikan-perhatikan, ya, Kifli. Nanti kalau nulis begitu nanti tidak tidak terkifli tidak punya bagian nanti. Nah, kiful nasib tidak punya bagian. Bagaimana kalau Allah yang memuliakannya? Tentu akan lebih nikmat keadaannya. Dalam hadis Buraidah Reidah dikalih ma Imam Termedi al Mash'ain fi Zulam. Yaumul kiamah anabi nurittam yaumul Kita ulang bashil masyain fi dzulum. Bin nurittam Berikan kabar gembira bagi pejalan kaki pada kegelapan dengan cahaya yang sempurna nanti yaumul kiamah. Nurhum yasaba'ina aidiihim bayni imaniihim. Cahaya-cahaya mereka itu Menyala di depannya dan di samping kanannya. Sholaku mulia melanjutkan. Jadi berikan kabar gembira dengan surga. Basyir Mesha'in bin Zulam bin Nuritam Yaumul Kiamah. Berikan kabar gembira bagi berjalan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna nanti Yaumul Kiamah. Nah, ini keutamaan berikutnya. Bahasanya nanti orang-orang berjalan kaki akan memiliki cahaya yang sempurna. Kalau cahaya di dunia ini cahaya yang kurang ya, ndak, ndak sempurna. Lampu misalnya di, ini lampu yang di sini. Tidak bisa menerangi di di sana. Bisa meneranginya ndak? Tidak bisa menerangi, ndak sempurna. Masih kurang ini. Kalau perlu ditambah wattnya ya. Enggak? Tapi orang-orang yang berjalan kaki nanti mendapatkan cahaya yang sempurna. Rasul sallallahu alaihi berkali-kali hadis Anas bin Malik. Ya, Imam Tirmizi juga Mansallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yaqulullah Barang siapa yang salat subuh berjamaah summa qa'ada yaqulullah kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams sampai terbit matahari summa shalat atain setelah salat dua rakaat salat apa ini salat duha kana law ka wa umrah kita ulang man sholla al fajr fi jamaah summa qaada yalqurullah hatta turo'asy syams tamma shallaru atain qala lahu hajatin wa umrah barang siapa salat subuh berjamaah tentunya dengan pergi apa di rumah saja Dengan pergi nah pergi ke masjid berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah baca Quran baca tasbih tahmid tahlil <tuh>, sampai terbit matahari serta itu solat dua rakaat. Maka bagi itu pahala sebagaimana pahalanya orang melakukan ibadah haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Afiriyawatinta matintamatintamah. Nampak kali sempurna sempurna sempurna. Nampak tamah. hendaklah bagi orang miskin enggak punya duit Allah berikan jalan keluar bagaimana caranya silakan setelah subuh berjamaah berzikir kepada Allah duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari salat dua rakaat pahalanya sama sama dengan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah umrah sekarang ini bagaimana berapa enam tarifnya sekitar 30 juta kalau haji plus berapa Nah tidak harus menunggu 100 juta lebih 100 juta lebih belum lagi, belum lagi nanti Biaya yang lainnya Kalau Nah harus menunggu 12 tahun berapa Sekitar 40 juta Tapi menunggu 12 tahun Nah baru bisa melakukan um, ibadah haji Coba alangkah mudahnya pak. Apa kalian bisa mendapatkan duit? Nah, dalam waktu dari subuh sampai jam 6 pagi 100 juta? Bisa dapat apa enggak? Bisa dapat kerja di ladang atau jadi pegawai dari subuh sampai terbit matahari. Tapi orang-orang yang zikir kepada Allah itu mampu. Jadi ibadahnya sama dengan ibadah haji dan umrah. Nilainya berapa itu? Luar biasa. Sempurna. Tidak berkurang sedikit pun. Berarti kan Allah menulis di depan dekat siapa ini? Muhammad. Muhammad. Apa tadi pahalanya Muhammad, coba Seperti orang Umroh dah itu aja, wes, Udah itu saja Tidak perhatian, tidak tahu Tidak, nah, Ibrahim Sama dengan apa tadi yang terakhir Sama dengan apa Haji dan Umroh Nasrat subuh berjamaah Duduk di masjid, dikir kepada Allah Sampai terbit matahari, salat dua rakaat <tuh> Mayasih namun bimbing hajil wadi itu sangat marah Kepada santri-santri, kalau tidur pada subuh Nah, tidur selesai subuh, nanti tidur Beliau marah, tidak suka Saya juga begitu Namun santri tetap ada aja, Ada aja yang tidur, ya tidak Saking banyaknya Namanya santri Itu tujuannya apa? Biar mendapat Banyak pahala santri-santri tersebut Ya bukan untuk yang lain Yang bukan Jadi untuk kebaikan-kebaikan Makanya Nah Mungkin Abu Umar Keliling lihat. Kalau kita kadang Itu tujuannya untuk kebaikan Bukan untuk kebencian Kalau kebencian Saya kasih selimut sekalian tidur sekarang Nah kasih selimut sekalian biar angger ya. Enggak? Biar pulas tidurnya. Nah. Oh, jadi keutamaan yang pertama Zubair. Keutamaan orang yang pergi ke masjid sama dengan mujahid. Nah, mujahid pejuang di jalan Allah. Kedua azan. Hah? memberikan Allah bagaimana? Dimangkan di di surga. Nah. Ia akan sediakan kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, Hadis yang Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Apalagi? Anda <tuh> Hah? <tuh> Pe menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Anda Husain. Akan cahayanya akan sempurna nanti yang Nah, kalau sekarang mudah ya ndak listrik. Nah, terang. Kalau dulu gelap. Sekarang ini sudah mudah jalannya di aspal lagi. Nah. Lihat bagaimana Abdullah bin Nah, Ibnu Maktum. Inna Madinah kasilah hawa musiba. Sungnya Madinah itu banyak binatang melata, binatang puas. Wajib manja kudu niat sholat. Tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk sholat. Falih rukhsahul salihil bait. Apakah boleh ala rukhsah bagi saya untuk sholat di rumah? Nusolom katakan hal tesmahiyah sholahan falah. Apakah engkau mendengar hanyalah sholahan falah? Kalau enam, kalaulah wajib. Kalau begitu wajib bagi dirimu. Untuk datangnya sholat padahal banyak rukhsahnya sudah jauh. Rumah Abdullah Ibn Maktum Kemudian banyak binatang melata Seperti ular, kelajengking dan sebagainya Banyak binatang buas Seperti beruang Harimau Dan juga yang lainnya Demikian pula Dia ini buta Ini utar juga Riwayat lain bahasanya Kethir Asyajar wa nakhal Jadi banyaknya apa Alasjar. Nah. Jadi pohon-pohon dan juga di samping pohon ini pohon kurma. Nah, pohon kurma. Ini rusuh yang demikian banyak. Nabi Rasulullah mengatakan, engkau mendengar hanya Rasulullah falah maka wajib. Wajib bagi dirimu untuk mendatangi salat. Bagaimana dengan kita? Matanya masih bisa melihat. Jalannya di aspal halus. Tidak ada gangguan di jalan Nah, ada gangguan di jalan Kemudian Nah Rumahnya dekat Kurbul masjid Berapa batasannya Tetangga masjid 40 rumah itu tetangga masjid Sebagai antiwayat 40 rumah itu tetangga Sambil juga terang jalannya Dan yang demikian tidak rusuh lagi ada rosah. saya lagi ni keutamaan bagi yang melangkahkan kakinya. Jadi jangan berkeluh kesah rumahnya jauh, Karena akan ditulis nanti. Bekas-bekas jalannya itu akan ditulis nanti di hari kiamat. Kullayyin asayna fi ummi bin dan kami 6 menulis segala surat tersebut. Nah, di Lauh Mahfuz. Baik. Ilauna.